ده ده ملاوی دو پتایت ساتهی اشاواتی توید سنت که ست این سیریز مرکز دوکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از ده من چوک جنگیر رو سوابی پروپرائیتر شیر توید موبایل نمبر زیرو تین جدید خلقو کے نور شوق ایمان تے ناراض ہیں السلام دعا وکلا قال رب انصرنی وی وی اراب زمانہ امداد کے زمانہ بما كذبون فدی وجاج سمائے تکذیب کو دویج زمانہ اللہ تو زمانہ امداد کی اول حکم راخا داغی 15 خبر مقابله کی با اللہ نظر اپنا پنجہ ہدایت رازی وحی وکلام ان علیہ السلام تھا انسائے کا جوڑ ہے به اعیونینا زمون پا زمون دا نظر از اسکر گوڑانده به اعیونینا زمون پا نکرانه و وحینا زمون پا هدایت و حکم دا والخبرشو تر کشتہ انتظامو کا جوڑک اگر سو روک لکشتہ جوڑ فیداجا اعمرنا دویم پس کلاش راشی حکم زمونگا فعذاب سرا وفارت تنور او جوشی تنور دا بردید عذاب وحی ندرم پس لوک فیها تصوارکا اونن ابا صدیق ایشتاه دا زاره کا بې ایشتاه کی دنه کا بې ایشتاه کی من کللن زوجایني دهر قسم سجنونه زوجایني جوړه اتنه اني اني دوا دوا واهلك او اهل خپل الا من سبق عليه القول منهم مگر اغسو کو چمکشیوی باغبان نے قوالو فیصل د عذابو د دینه منهم د او لوت ولا توه بن پله دینا مو خبر م سره په حق دگسانانو کے جذ مادي ده ک ل پصل ص س چری پصلړ وگ نه چې فطر بو به ح ددي با کټ ل پصل د خیري என்ன همقر کو یقیدي غ دون کېري یط تو हमلو پک نه پ ک او پم ہدایت او روح علیہ السلام تا فاذا سميت انتا اوس کله برابر شويته او من نا او رسول کو چې تاسو لري علل فلکی پدی کیشته کله چې تبرابر او خاته او کیناسته او اصول چې تاسو پر او خبر برابر شاو چاپی را او کتل چې څوک نیمګړي نشتا کنه نو دعا بوکه فقال الحمد لله الذي وسوایا سن صفدنا الا الذي اغذىتو نجانا چموږه بچکول و ډېر لوی عنامر باندې وک ډېر لوی احسانې باندې وک من القوم الظالمين اقام دا ظالماننا داغینم بچکو هغه چې کماذاب راته داغینم مساتبلو الحمدلله ډېر صفاتو والا لایق د حمدنو او شکرونو ذات ته نو هر قسم حمد او تعریف انا چې لایق ده الله د ذات سره د شان سره تعالی له راخایکا <متحدث> دا دعاو که او دا دعاو که وقر ربی اوه یا ایره بزمه انزلنی منظلم مبارکن چه کوز کمال را فو کزیدلو خیستاو سرا برکت ناکو سرا انزلنی مول منزل را که مول آغا مقام را که دردی کشتن کزیدو منظلم مبارکن اغازه برکتو علا و این تخیرون منظریم اویا تنان تا بهتاري د زايا ورکونکو او کو زاون کو الله نو په خير خيريت سره خوش کړ دې گاډي د دې کشته نه مؤمن مسلمانونو یو ځای کې ناسټي کنه په یو سفر باندې سار وی یو کشته وي په کار کې دی چې دې انده دعاو کې دې کو ځای دوکان دو رب انزلني منزلا مباركه وان انت خير المنزلين دې کې د سورۃ داودو 12 ذکر کړکلا برکات الله دې څنګه بچاو ورک باندې او ولا اوسنګه پکې ستای کی کوڅ کوله دغه تنظیم وګ کنه نو دغه دعا او نوح علی سلامته چې کله کېشته تخې او ګل شره کوځي کې جنو ان فی ذالک الایاتن رقمن فدې دای کی خامها دلائل ان فی ذالک الاین بدی واقعیا کی د آیاتن خامها دلائل وای کنا لمبتلین او یا کین مونږه هم غو ازمه کوونکې په خپل بندگانو باندې چې بیا و در علي کو ازلایل ذکر کو عقلی نقلی. او نقلی لا مونږه دا خلک څومره بوري په له بچاو کول شي دا هر کس ګناهونه نه دا دا هغه نه مومینانو ته او پکاره چاري سره صفیر او سوچ کې قران کې ایندیشو سڑے نی ویکور تسیو دا دراو کی اومول پیدا ورکی رب انزلنی منزل مبرک سن سو قران سره تعلق بغار دے کنا چ بندہ خپل تدبر کئ ہا اگے نزان پیدا حاصلئ ثم انشانا من بعدہم قرنا اخرین دا پیدا گل مونگا پداگینا پیڑے نوری چدا قوم حالات کو فارسلنا فيهم واسمنا لهم لغى باغي كي رسولا منهم پیغمبر دغینا اغه پدې مصلماندې هم عبد الله چه عبادت کوي د الله مالکم من اله غیره نشترص طاوله فار اسلا بغیر ده ده اول عادت تقون اته سنېږه د الله بیان یو کو دغه پیغمبر بیانو چې ترتیب دغوره د سوره اعراف نو معلمي چې داهود عليه السلام ذکر او چرست سزا کا ذکر کیږي خدای نے بدل کی دا صالحہ علیہ السلام قوم دے نو بحثین ذکر کی چ احتمال بگر دوه خبرسته یا ادیان دي ایا سمو ديان دي کله چ بیان یوکو نو ز دا بیان نرستو د قوم مقابله وګره وقال الملأ او معتبرو من قومه الذين كفروا دا قوم دا دنه هغه کافرانو چې کافرانو مكذبوا باللقاء الاخره تکذیب کروا ملاقات اخرت باندې واطرفناهم بالحيات الدنيا او زیات کلمون مسکلون مون دیلرا بجند دنیا کے امال دولت سرا دنیا پو کو تر خسرا جو خبرے بلکہ درو ذکر کی قران د باطل فرص نہ پارا چا میشے دا پارہ د مقابله کر حق خبرو د وجنا یا کافرو جبس پا کپر بان نکلک و لاردینو او دویم وکرس دبو بلقای الاخره اخیرت نمانینو دا اخیرت غم وزره نشتنو ادریم اطرفنا هم پی الحیات دنیا فدی دنیا بانده زلال گول دی دا کپر و دا مقابل دا خلق رسده مجینو دو, دو خبر تکذیب دا اخیرت چه اخیرت نمانین اولی وطن رتیار ذهن نمانین او بل دنیا سره محبت ته پو دنیا باندې پرات ته دیره دیده پارمان نتره را نو بس دیسره خلق روان شنه نو بیاد آغی خبره دائی خپیغمبر ته او حق برسته ما هادا الا بشرم مثلوکم نده دام اگر بنده رستاس و بشان دکسه فرق ده استاس و بشان بنده ده و لیمانه دوین یاکلو ممات اکلون منه گرده خوراک خورید آغسنا جتاسو ته خورایه او در او شرب او ممات شربون سکید آغسانان جتاست اسکیم خوراک کئیم او بس کئیم دیسان پیغمبر شو بیاکو منگوان پیغمبرانی چکینو نیجور خوراک کو ها او دو دن بلاکوینو دیر خوراک کو یو فتانارو خورم او یو فتلراتلو خورم او چکینو ما اتا خورم او یکو رزا خورم او خوراکوش دیگینو منگوان دیرکو کنا نبياء جديه پیغمبر دینا ممگون پیغمبران یو کنا يأكلوا مما تأكلون منهو ده قراء کی داغفنا جتاسو ده قراء ويشرب مما تشربون اسکی داغفنا جتاسو تسكه استاسو فشان دینا امباني او صدرم اطاعتم بشرا مثلكم کچر تاسو طاعتو من را دی وباندش استاسو فشان دی انكم اذن لخاسرون یقناً تاسو با خامقاتاوانی انكم اذن لخاسرون ویردی نلوی تعاون بل سری چتا سو باندا پر سراوان شو گن تھا سو پشان دے داخلک بسوی چنے کو تھا دے پتہ پر کو جتا بسراوانی ولندے دولت کے مخ کی ہے خلا کوئی گرے داتے ہم بری دولت سری علا گشان نہ مشران طریقوں پرے کھو دے او پنظم ایا ایدہ کوم ایا دے وعدے کی یقیناً تاسو کله چمړ شي تاسو بوګونتوم ذراو مې یاما او شي تاسو خاورا ورډی کی انکم مخرجون یقیناً تاسو به استلی شې تیر سرواد کی چې خاورا شې او غاړو کی تاسو کی ګړ وړشي رچې شي او مېدشي انکم مخرجون دیابته تاسو پورته کولې شي یره د تاسو باندې وی مونږ یپنې باندې لې پیغام حای حات حای حات وعدون ډیر بیارتدا اګه ژر تا سره وعده کیږي کیگی... تابعا پورتہ کیدل وړ دا خپل نبی ارته دی حای ها دا نه منلو دا نه منلو دا اړې اړې دا عقل نه دې خبره دا تا سره چ وعده کیږي دوباره پورتہ کیدل دا خو موږ نه شمنل عقل نه مانی هميشه دا پار خلق د حق میعار عقل ګرځول دا څه به وقوفان بکی را دي کې چپلانی حدیث موږ نه منو چ دا د عقل خلاف دی ها پرويز استاد آتا لي ګاندا اوسه عقل نو ته په هغه باندې حديث تالي قران تالي ساکل خو په قرانوم نه مني ساکل خو د اسمان نوم بیا نه مني ها فلسفه ته لګيار چې دا وته بیا هزار سره انکار کوي دیوځه هغه د هر انسان چې د عقل او د خواہش تابعدارو هغه دا وی کنه چرته ما په عقل نل الوجود معذ الله الا اعوذ بالله و شاعر ولا جواب ورکله چته خدای یاده تا په عقل کې اوسنه زه چې ګورم زه ما په عقل کې ته سره نه ثابت دا د خپل ځان معلوم دي چې دا ځوابنده چې هغه د ادم معلوم کائنات نه مینه لاګین انکار کوي خو په خپل نه دی موځه په وقفته هغه کومه کړلې لهونه دی او دازه زه نه لیکم اگر به خپل ځان ثابت کې ولا خو به غمو نه ثابت ته ته موږ را حقایق نه وکار کې ردیوې دې نه دا اکل نه لري خبره ده او ان هي الا حیاتن الدنیا نه دا مگر جون زمونږه د دنیا نموت او نحیا امر کې وو ژوند کې وو او ما نحن بمابعوثن ان يوم جافور د کولی وشو قیامت کې دا دنیا ژوند وخت یېږي څوک مریه څوک ژوند کېږي اбяمو <تصفيق> او اتم ان ہوا الا رجل ان استرا علی اللہ کذبا ندرہ مگر یو صلیری تدرو جولی باللا وندروق استرا جولی علی اللہ کذمن باللا وندروق زدان نے پہ درو جوکلی ار نا کار درو جوکلی گورا یو خدا سے درو درو یو چہ زان نے درو کلو ادا خطرناک کو خاب ایسے نېبتا خبره چې مونو به نه نو و ما له به مؤمنين alyomunga دل ریمان بس خبره به منه نه به فیصله وکیا طلاق ورځو نو دا روخ کې د تشوی دي خل خل په اتفاق کړو چې د پیغمبر خبره به قال رب نفرني بما كذبون اوه او هودا عليه السلام یا صالح عليه السلام اره با اندالو کې زما په دی ورځ دې زما تاګریب کوي دا خلکو فیصله او کېدو وما نحن له بمؤمنين او دعاء ده يمرض اشوا نذalla ضربنا حكم راه قال عنا قليلا والا بفضل اقوخنا عما قليلا ها قام معنا بعض الصرافي بعد زمان قليل فضل لقوخنا لا يصبحن نادمين قام خوبر جديد نادمين فيمان طمان لا نصبحن نادمين خذ فيمان دي نا په دې باندې په باندې چې آزاد پیراږي کنه خپل کار باندې خپه په بچارې ولې زمونږه دا را باندې راځي چې دنیا ته پاتې کیږي تباکې کې نو بدغه خپه دي تاخذت هم الصيحه ذو الحق پس ونه ولدي یو چې حق سره یا په شک نه وخا فجعلناهم غذاء پس وګرځه زمونږه ادي وخ خلبل غذاء دا سي لب چې څنګه راشي ادری ر ابو ازه پتہ دا گندخلو ور دی تے تو سا ان وداشم گندخلو ور سوکا فبعد للقوم الظالمين فبعد للقوم الظالمين ف لرواله هلاکت البار قوم ظالمون اكافر ومشرکان نوصحينا بدل اجداد صالح عليه السلام فكيف صحيحانه لك شو. او ترتیب ده عرب څه ګورنه دا اذان ثم ان شاء من بعدهم قرونا اخرين یا پیداګرل موږه پس داګي نه په اړه نهوري ماتس بکمن امهتن اجلها نمر کېږي یو امتو د خپل نیټه نه او ما یا تاخرن انرست دلیل اجمالی ذکر کوي د ټولو ارسلنا رسولنا تطرا بیا رلي ګل موږه پیغمبران زموږه متواتر تطران یو بل تاسو په لگا تا و كلما جاء امت الرسول و آكل اشربا غي امتا پیغمبرداغی کذبوهو نا غی بتغذیبوکو ایو اصحاتم نکنا طول مرخا داز احت بورسو جنورو میتتے نکیدو قاتباغنا بعضهم بعضا واس ابل اقول منگا بازدینا پا بعض وجعلناهم احادیث او بغرز ظلمنگ دی واقعاتو یو على فسی با حلاکول امتران برات لو قومون بے حلاکدل امتران برات لو نو تشواقیاتم جوکل احاديث تشخ خبرشتا کسی مشاور شوی نور پاکی صفاتی نشوخه فبعد اللی قوم اللہ یؤمنون فس قوم چیمان رولیم درم دلیل نقلی دو موسی علیه سلام ثم ارسلنا موسی بیاو لیگمونگا موسی علیه سلام و اخواه هارون اغرور دو هارون علیه سلام د دوالو نه ذکر کیغه دلیل بیااتینا ورسلان مبین فضائل زمو سره او په ما جزاخ کاله سره بیااتینا کې مصالح اسلام بیان ته اشاره ده چېغه بیان کوي د لایل ذکر کول خلق ته تایید تا کې وو د معجزہ کولا ال فرعون او ملئه فرعون دا دلیل راغتا فاستكبرو نغيله او کلا وکانو قوم العالین او یقم ليكون کی فاستكبرو داغه په حق مقابله کې دا بیان مقابله وکړه پس تکبر او, او عدد دا غي دا و چې دوی بې کوله د الله د دین مخالفو نو عقایده متابه بربادو سرکشي کوله او چې بیان وته شنو پس تکبر دا د ری کې دا و چې تکبار یو چې موږ نه سماندې ورته ویې فقالو ویې وی. انؤمنو لبشراین مثلنا آیا موږ ایمان لرو دځو بندیان دا پارا چه زمون پشان دی اکیو اطرار دا دیر پا خواه دا سو ویخی چامی دی لطوله چه دا چاوی دی دی بس را روان ده دا, دا چه دا زمون پشان بندیان دی نو دی, دی با منگا خبر منو پا دی با ایمان روڑو و قوم هما لنا عابدون و قوم دی دی مولارا عجزی که انکی دی عبادت که انکی دی خواه طول قوم زمون په خدمت که لگیا دی ا داغه نبا د وطن مونږ له ګن سرداران دې درځانله اما شران به ګرزو بادشاہي بوله ورک دا وړي روخه ارتي خبره چا قوم خلګیا دې ټول زمونږه عبادت کې زمونږه په حکم چليږي او غلامان دي ها به زمونږه غلامي کي د غلام قوم نه به مونږ د وطن واخلون داغي سرداري بجولو ناري نظروم پدېوخه چودنه هټول زمونږه او قوم هټول مونږ سره زمانگ نو کری که. از زمانگ غلامی که. غلامی حابی دو. او دادو تنه بمونگ مشران کونو. دیدران کوبه. خواه. او نؤمنو لبشره اینی مثلی نا. ده دیتو بندیانو خبرو من. فکرد زبو همان. پس تغذیبه او کود داگه دوارو. فکرد من المحلکین انجامی اداشو. رسو اغید حلاک شونه غرک اکڑکنه. حلاک و تبای اکڑو. پناکارا وزاب اولوی انه امنون لبشر اين مونگي ماندورو ديموي وقامو حمالنا او چل دغيد كو ها واستكبروا في نمن فكانوا من المهلكين لا هذاك تلج بران هلاك كو لو دوشمنو لو زالے مملكتي نروست الله رب العزت حكم کلو مصالح السلام ده چوه سراش دلیل قانون وروه تورات وروه زیر تو دی اسلام شي هغه امور در خللو بل حلال وا تاسو موږ دریږي فل قد اتینا موسل کتاب او یاکنن ورکه موږ امام صالح السلام لره کتاب تورات لا اللهم يهتدون لبالا شديل هار المؤمنين ل اللهم كه ضمير ترانت ورنه دراجي ادا کوم تا بني اسرائيل چدابن اسرائيل لارم ميهتذون دا وی خبر همزه دا شوکړه چیا دینا څوک لیدو موسی عليه السلام ته ویل دا سه لا ټولکا ځایلانو کړه موسی عليه السلام متزور نه کوي ترڅو ځایلان قومه کوز د الله دشمن هلاک او نعمت در باندې نو د دې کتاب ډیر ضرورتو ځکه چې ډیر کمزوري او پاقیده کی یو بل بل بل باوري د لرډ په وقال انه مجيد ذي هيك جكم سلسله دا انبياء بني اسرائيل شروقلا چپايي كه اعظم شان موسى عليه السلام چدر لو كتاب راولو قوم تا موجودات راولو نور دي سنه سليختتام كی بچا ماندي فرس السلام ماندي مختصر كا وجعلنا مريم اگر ذلي امونغ ازي تمامريم چي عليه السلام و او امرت دو ايته دليل على القدره امام رضا رحم الله ان اوتابیدنه چدا خو ذکر دو, نو دو تن ور دا شو نو آیتې نه نیو چې دوا آیتان کې دته اشاره ده چدا دغه یو انخه د قدرت در تخه ما چې دوا لپاره مشترک دي هو راه رضا علی السلام چې پیدا شوه بغیر د پلان نه نو داغه پکې مشان عظیم مرشد شان خود شان دې مرتبه ده د موریم ډېر لوه شان دې چل رب العزت داږي په دې تر کبا باندې نو دا راوځي قدرت یو لوی نه خره ا آیت دوړه یو لوی قدرت وا او انهما ازې ورکړو موږ دې دوړو تعالی عربو تین هغه دغه زما کې دا رات قرارو ماین چا غا د قرار و ده تا او بوا تاسسې چې شام دی یا فلسطین دی هغه کې مول زده ورکړه ربوسه الارض المرتفعہ دنګې اسما کې تا ډېر اېتا دګې بیا موږ فسرین او اقوالو ابن کسیر رحم اللہ. ترجیح <تصفح> دغه لور کړو ښا چدا هغه زیادي کنه کم د چې د اسلام پېداش کېدو نو قران ویلو چې فناداها من تحتها جبريل اسلام له دخته اواز ورکړو موږ او کر دا برا پاله د زې کېو کنه نو هغه زی کې او چې ذکر چې دا ظالم بادشاہ هغه له <تصفح> نو چیا هغه په تاریخ کې او قتل چر دغشاندي بهېرائلو کې بیا 15 پ د کېږې او ډلو سردارې د باید ش باي هغه دشمننیوکلهدي سره رده تلا ش کوو چې دی قلو جور ب شوونه دی بوت بل ملکته بیاروست غاالاً में سردهتل اورو تو بیا دغ نه دبارر راغ دغه ای اوله عالم پای کې خو بیا د توات واقعیت دی مختلف نو تحریف پکې شویری د درو پکې هم جوړ شویری ځکه به پکې دره پاره پلارون یاد کړی رچده پلارو دې ورستاسو وازړې خبرې نو غلط دي درو دي نو قران پاره نه ښه الله درو بل رد به هغه خلقو چاري وي چې رسول الله سلام قبر وي پکې شمیر کې ربوین مراج دې کشمیر اخلي تېګ د پاکستانيانو نو خلق به په سیفات کې دره جنت ټوکله ادا داریا غدي خدا کار ابوانه د چورانه کوم ذکر کړي ها چې رسول الله سلام تلکې له قبر دې ايو څنګه تاریخ لیکلې ده تاریخ اعظمي زارې مصنف د خلق او افواه او د خبر را جما کړلې چې دا دا پره سرینګر کې جو قبر دې یوزي اصفه به لیکلې دې کوم سره یادي دا نوم یوسف سے کړکی ها چې رسول الله سلام بلار ټول د رو دې اویش داقا قبر خلقویی چه دا دا پیغنبر قبر دا دا حسال اسلام قبر دا دا دا اگه خلقو زور شور دی چې هغه د حسال اسلام دوباره د نزول او دا اگه دا حفاظت سر دا بچه و بلکل منکر دی کافر دی پا دی دا خبری مشوری کلی چه خلقوی چه گر اگل تا دفنده و فاتش شوی اگه په پیسل خودار چه اگه اللہ سمانو تا پورت کرده ابیا برا کزیگی دا اتر را اتر خلق دروغه جو کله د بخله کتابونو کې په دي طریقې سره خو قرآن کې نشي کوله په حدیثو کې مختلف تحریفات کړو د دین بنورو کتابونو کې تاریخونه دا چې لیکل دي چې بس زې اعتماد نري د هم ذکر کې چې رب مراد وي کشمیر دی نو بس پرې باغې باندې رات کی خان چې دا خواغه دې شام کې او بیت المقدس سره کم زې عيسای السلام پیدا شو زاد قرار و معین چه خود قرار زیری سارام اودامان زیری بل و معین خالص وبدی وسرا یا غشنا و یا سو رودینل ذکر کئ والله عالم یا ایو رسولو دې زې پر دریم باپ پرس سارام باپ ذکر کئ تر و او یام پوره او دې کی نقلی دلیل دې ده کل انبیاء ورا او صفات ذکر کئ نماومنانو اوصافي حسان او ذکر کی دای دکی فوسرین علماء وی چې ولکه ذکر کړو دلته هم ذکر کړو بیا روس تفصیلا عیبونه نقصانات او قبایہ ذکر کړې دو مشرکان د مشرکان او قبایہ ذکر کیغه خپل کې ابتدا کې د دې حکم د عقل حلال او د پیغمبرانو تعلیم يا ايها الرسولو اي پیغمبرانو کلومنا الطیبات قرانک و دپاس وسونو نا واعمل صالحا هو عمل کو وینکو واعمل صالح عمل رست کو اکل حلال مخکو زکات ابو نی حدیث است جر زق عمل کی قبولیتی خاصه ان بما تعملون علیم یقینا زستاس بعمل مانده خبر داريان دلیل نقلی د دل کل انبیاءونه چکو راگی تا دی اصول خبر و حکم اکل حلال صدق مقال صدق مقال او نیک اعمال دا حکم شو پیغم برانو تا چو خوراک کوئے حلال او پاک او خبر کوئے رشتیاں توحید بیان کوئے خلقوطا او درشانتی نیک اعمال کوئے کلو من الطیبات اسنگی چویلو درشانتی پہ انبیاء کرام آمل کرو جیسع علیہ السلام بارک رزی وكان عيسى وكان عيسى من غزل امه عيسى علیہ السلام كم خراتكم چمر بهسرے شنکلو محنت بیوکو ناخ خرات بیک ریشل کھور کے دنا تب ترونو دلتلا پس داوی جو کون ہے دادا کا سب کرے ریشل را گلکارے وګیرا کوونو کې دنه دا غریب لپاره کثر د مهنت ته او دوغرو نو خلکو چې داس دکلې ټوپه جوړي گلکارې کې قالینو نه جوړي نو پلکون روپې ولا الله نه ورکي دورا مال دا ولا شپلجا سا دا لا سو مهنت او جن کوتا داس عمل کوي څو به دار چا نه زیات دولت مند نه کوته نه مانی تاکه خپل خویش پر سرا وانه من غزل داشان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول وما من نبي الا راعى الغنم ارجو بيانبر دازلش تمغراغو غدي سارولوي اني كسبه مهنتي خلو كن تعملي كسب دي اسان قال قون دي او صحيح عليه السلام ان داوود عليه السلام كان ياكل من كسب يديه عليه السلام من دخل الناس لكسب نغا تاكولا غبي فقال صدقه زبا محنت شوکی او مال غټی نه زګه پرهزار کوم برکته خوندې اچدان کیو حرام بس ګرځینو رزق هم بے برکته ژوند هم بے برکته اولاد هم صحیح نه نبی صلی الله و سلام ویلو مومنان ته چہ لاته صدقه خبره حکم کوي چہ حکم انبیاء وته کړو دا چہ حلال قسم کوي او خیر طعام کوي او ان صحیح ک انی بما تعملون علی تو عمل خبرداري <خصوات> نامل کې دوه خبري کنه نیت او طریقہ ناغا با الله دوري ده یې ذکر او سړی چړی روغ استفاره کړې ده او سر په بابر ده دوله په پرا دې ده هغه دازري چې لاجوت کړې ده سوال کړی الله نن دعا غړي یا رب یا رب سوال کړی و ما تامهو حراما و مشربه فانا استجاب لذلك داغه جاما داغه خوراک داغه استاک اده شان داغه لويشوي د ټول په حرام دي نو بيد اسلام وي کړه دغه بوم صال قبول شي ان یو استجاب ولري دغه بوم صال قبول کیږي دا زما کول او غوري چې داسی نو د صال قبول کیږي صحرا مو دا حرام وینا اوسم کې اوسړ خپل اصلاح کی مله به معاف کی چې حرام ان الله اسوبه توبه کی او حلال مال ته کو ته واچي کسب و محنت شروع کن اللہ بول رزق پراککی و این ها دیه امتکم امتا او یقنان د دین دی استاس دینیا او امتکم ملتکم و شریعتکم روح المانیوئی دا استاس و ملت دین دی یو دا توحید و انا ربکم فتاقول از ربیان استاس و و الزمان او یری گئی یرت و نکلش دینیا تکلی تکلی زجر ذکر کی فتا قد امرهم بینهم تکڑے یک هغه دین خپل په خپل میه اسکه زبره ټکڑے ټکڑے ټوري ټوري یک اصول د دې ټکڑے ټکڑے توحید بهکه خاتم کل حزبین بمالدایهم فریحون هر یو له باغ سو جدی سره خوشال ایدونکی فذرهم بی غمرتهم حتاه پریز دی پر خپل نشا غفلت کې تر څو وخت پوره دغه خلا کو پیغمبرانو بارکی انجام د ګورو کړي چې چا سره سټل کیږي في غمرت هي دې نه له مشرکانو اوسافه قبي حد کر کیږي ندا اول في غمرتهم دي ګور په قفلت کې په نشکري نو پري دې در څو واخت په وير دويم ايا تخبونه هيا دي انما نمدهم به ممالين وبنين شيقين اغازو چې مو سي اتکلې دي پاره زره چې مال لازم دي نو داګ نه د پاره هدي ادا بردي کمالینو <coughs> لذا ګمان کوي چې دا زمونږ به الله راځي دا زمونږ کمال له دا ځغونه را نو ساره ولهم فی الخيرات نو غا کوشش کول دي د پارا تلوار کول دي د پارا په مخود دنیا کې خیرات نمراد دل تک لري دی هغه مزید یو پیدیری تاول ورکو زرزر بل لا یشعرون بلک دینه پوئگی درهم صفتره مستکان نا کا شیشو ور په کینستر سره <coughs> د دې راغو تفصیلا ذکر میاں اس کے نماںوں کا ذکر کی ہائے انتظار کیو جو زمون ب پک س صفات راشی ن میاں اس اللہ دا خپل بندگانو ذکر کی خصوصیت دوا جنہ او ددی په مقابله کی ذکر کړو ان الذين یکنن اغا خلقو هم من خشیت ربہم مشفقون چغیره hebat رب لنا یریدن کی مشفقون یارب راضی دا اول صفات در مومنانو والذین هم بآیات ربهم یؤمنون هاغه خلقله چې دې آیاتونو در حق خپل باندې په خبرو در حق خپل باندې ایمان ورولی یؤمنون یقین فی ایمان ورولی او درین والذین هم بربهم لاشریکون هاغه خلقله چې خپل رب سره شرک نه کړي شرک نه ځان ساتي او صالحون والذین یؤتون ما آتوا هاغه خلقله سره هغه سو چې کوي ما آتوا سوار کلا کوي نډي په اخلاص سره کوي ډېر دي سالورم څخه پات دي او پنزم وقلوبهم وجلاتن ازلون د دې یریدون کې انهم ال ات بهم راجعون چې اقينندي خپل هم ته اپاس کې دن, دن عمل چې کې نن ډېر په اخلاص سره کوي یو توما آتا تو او تر هغه بیا هم په غل کې یاره هیبت چې یاره الله د اپاس کې عمل بقبول شوي او کنه بده یاره یاره حقیقت ولا يغوصون في الخيرات ذلك خلذ ممن تلوار کو دی بار د دین پکارونو کې پنه هنا الطاعات دنده کې د خیرات نمرات طاعات دې ځای وي <تصفيق> د اعمال او طاعات الله به پدې کې ولم تلوار او خاصه طریقې تر قبولون وهم لها سابقون ومصفات ادي هغه د مخ کې د سابقون د دین بکارونو کې وتګوره د دین وسو قران دینې دا څه پته نو که چا دا وای څرنګه زمونږ غډیرو لکه یو به ګران دا څه پته به مونږه څنګه راځي ها ۱۱ ورځ زمونږ راکې نشه راتله انو چې او کار کوو په اخلاص نشه کوله اگر ریانه کېږي زمونږ به له صبر کېږي تر څو مونږه خلقو تنیخ کارا کړي خام خامونګ لګیا یو نو د کار چې غلجی پکirano وش ک حاجی کونه غون خلق را غون چې کینو کاروزونه بلېږیو دا د احج نو واپسی مبارک ده نو خلق بلادی سره یې باروړي نو حاجی سب تابیا چی دا شان ک خاڈی دا غریب روزو رخیال نشه ذاتل قسمره ذات مالدار ساتل نشه کنه کینون لکیږي ک جنازه دا کو تان دې ار څو نا کوم تول بدل شوزون دی خا مخا پکې سړې اخلاف سنت پکره نو مش خو یو غوچ د ورځې کې لکه خند پدې کور کې هملمان نهښت زنا نهستې پازنه لاسو چل میغو دا لا چانته چې عمل کوه راځم نه پکې اگر یا کې ک خبر نزوچا وګوره په یو د سواب کار دے ناګام مونږه ورځ بدل سر غرزولې اگر په قبر کې سو نه ویلې وې دې چاله نه دته اځه شانته یو تن لګیاله نو کاغذ راغستې نومونه لیکی نام پکې یو وخت ډېر په فورشور سره واځي ولګا کمشوي نومونه دې کوم خلک قبر تر چې بیا ډوړیو شي اږي راوبلې دې نو قران وايي چې تاسو راځي داسې پات ډېر ګراندی او موږ شو کوله الله وې ما په بچا دوره طاقت نه رې چې داغه وخت نه بهاري ولا منغا تکلیف نہ چوبیاو نفسو وسو الا وسعها مگر مناسب طان دا و ولداینا او اموسلا کتاب دے عمل نما دا جان تقبل حق چغ بوینا کی دیتا به حق طرح هغه ولدا پورا پورا بیان کئ او ہم لاو ولمون حدیث رسول الله نے کیږي ته داو نه وچر دین کارو نماز خپل کرن دین کار بخل دے آسان دے ہا استاد کرا دین استاد خپل بدن نقصان ته خپل بدن تصوجو کا علاجو کدا ځانخه زجر زکرکی او کم سفات چود مشرکانو شروع کردو نو پس دا مومنانو دا سفاتنا چاہیو برا کردو داغی دوبارہ زکرکی خوا بل قلوبهم پی غمرتن بلکی زلو ندی په پا بیوشه او غفلت کردی من هذا دا دا دی قرآن نا ولهم اعمال اردی دا پار نور کارون ندی من نه دالکا سوا د دا دی قرآن نا قرآن خوردی اور عمل ندی آخوا دا دی نور دیر کارون ندی ناګار صفات دی هغه قدره مخکزه کړو هم له عاملون دی هغه لره كون کې دی نمستره بارکه تو سوچ کا چکم کم کارونه دې کې چې دن کارته پاتې شویل قرآن دا نساميږي رشماره نو لګیا به دین هغه ډیر کارونه دی حتا اذا اخذنا مترافيهم بالعذاب تر دې پورې چې مس خلق به دي کې به عذاب سرا اغه شران ولې ډران نهي مترافيهم چپامل دولت ابو مستوکس حت ترسی دیلی کذا هم یج ارون نازابدی پریاض کوي دمر پریاض کوي لا تج ارولیام الله ترپ نو تویرشی پریاض م کوي نن راز اوسله پریاض کوي انکم منا لا تنصرون یقینا تاسو وا زمون نه بچنه کړئ شای لا تنصرون تاسو هم دا دی دې چې زمون نه داغ دا خلقته وی چاغي دنیا کې پدې باندې زړه ټاړلې وځه موږ <سلام> نه پارش سفارشې انستا اړې ته کا تور دی به زمون خیال ساتي موږ بددين نه خرابېږي دی به موږ نظر کې نو قرآن وي انکم مین نالات الصل وسکم دي ځستا همداجو کې وبچدګر لا دا ځان دي چې آزاد سو الهک شو جرم یې نو بل عیب ذکر کې ښا تنظیم نمبر یقینا و آیاتنا جانا تو تعالی علیکم <سلام> جل وسطی شو بتا سو باندې فکنتم علی اعطائکم تنکون و یتا سو بخلو فند باندې واپس وړی دنکی تنکون تاسو واپس کی دنکی اوړی دیبا چې دا قران واغ په در باندې ولګیدو لګر تاسو واپس کی دے اجبکارم کو داز بکیو مو کله چې دا مجزه تبدلو تو اواز به اور حق برس لګیا بیان کی نو بیا شو واپس شو گوراو قرآن چلو استیشن نو تاوله بخ په لوند واپس کې دراګه لبه وې اوږه بد یې خه خبره به اورې دنه وا چې غلطی لپاره کې نه ولې ویني په دې چې داګه لاته را چنه دې معنی له نو نو به خو واپس نه کنه قرآن تا دګه ذکر کې چې دا ډېر په ځو کړو چې ته خو دې دنیا ارسل زمان راځه هغه چې رہی کو به وینو د څه شي د د ګناره اپات دراته چاري کې وي ناري نوم غړي کې اسو غير پکه مويږي او څنګه کورن پکهستا کوې را ما د ګوري اخر خو بے پوه شو کنه اي اپله مو ميازل کتل غوړي چې سره درانه اخر د دې سو هه چې بیا خو سبب مطلب دار خبر اكو شو کنه تر دا ځای وای دا له وخت کې هدن تک دا دینه کوی چې قران چې طب بیا پهیم خبره کولی شي د ق ک فله طابق کومتن تنکسون نو د خپل خواله تو تر جووارګ رو پورې تر ب کار رو پورې او چې د ق مح خپل نو تې بیایرته بیاته ګځېدي اوس بهخام مخه پرځې دی چاذاګ راغ مست ک بررینا ت بر کو اون کې و شپم پ مستک برنا تک تکبر کو اونې دی دا دی تکبر د وجنه قران تن راضیخه مستکبرین به په دې قران باندې سامران کسه و یون کې و د شپې داوم څه پتره غیناکان دې به چې قران څخه راځه مونږ درته دی په کتاب شروع کړل او کې سره څنګه لګولې لې ای کې چې سری تشبيه کې څنګه توایو راځه راځه صاحب سامران څه ته لې شي د شپې ته و یون کې تحجرون پر خود با هم قرآن او اس گره قا مستقبری نبیه تکبر که اونکی وی پا دیو قرآن بانده بده دین آمزان لئوه سامران تسی وی اونکی وی داشپی تحجرون اپر خود با هم قرآن او تسی باتونه ولا ذکره قرآن دخلقونا پا دیو جا پاتشیو چطولش پا بلگیاو نو پڑکو نبیوی نندور پڑکو واقعی واسور کسی واسور انا دوره اده وقت را نن دورقس پوښو او بلې زميله اير اغله بادقس تي ا برامه فيلمونه کوي تهجرن قران به بځه بري خري مون دې ور دوم قزا کوه اته به بځه کوي براتې پدي کې القول ا خلقو تدبر نکي په قران کې چدا د الله قول کلام دې امجا اهم يا رجل رديتا ما لم يدي ابا هم الاولين اغه په مشران ندې ولم بنوتا دې پیغمبر بارکهم سولت نه وکړي په وړاندې کې تدبر نه وکړ چې دا غوډه باندې خبرې نه دي کنه پیغمبر ودا غلا غلا دې چې مشران دې نو راغلي دې زکه وی چې مونږ نه مونږه ما ثمئنا بهذا فكيتو څنګه وي او بل عامله ميعرب رسولان اياه دې نبي چې نه پیغمبر خپل فهم له مون کېروون ندي اغلره انکار کوي لا سمي ذا ذکر کړ ذې انکار کوي راوې په امانت به هغه سره کې غوډه سلوې ښکاله ديانت دار هغه او امانت دار هغه او صادق او امين هغه او چې وسو ته حاصل شه نو دې خپل دشمنګر دی ناشناګر مون کېرون آشنا سترګه وته ناشنا کړا دا ظالم قوم همي یقولون به جننه بلکې وایي چې په دبانلې مون ته بده امي یقولون به جننه ایا واي داخله قوج د باندې دی تا یو له سمب شبات دی نسبات ور د کې له وان اهم بالحق بلکې راغلي رديته په حق سره واختره هم للحق کارهون اوخر د دین حق لرا بد غنونه کی دي دول سمه داسې پشه جهه کورته بیانې رډر په بدلګلو کارهون بد غنونه کی خپې جن چې پیغام ور حق سره راغلي دې حق خبر ودا کوي او ولاو يتبع الحق و او کچلې تعبداري وکړه حق احواهم د دې د قایصاتو د فسادت السماوات والارض خامخ روان مشید اسمان ومن فيهن او سوچب منسكري اي ورن شي بچکه ده یو د ډيري رساندي چې د اسمان یو بل سره تصادم وکي نو دمن دخل کوبس علي ومن فيهن د دې هو په عربی پهاتنه لګي خسنغه به حق د دې قایصاتو تعبداري کوي دا دی و چې <تصفيق> دا قدره چې الله سره باقی نه زولښتا سورا کاشتا وی دا قرآن وی چې دا د هرې خبرې اجازه قرآن کې او د الله د طرف نه نظم آسمانونو پروانی کې مخکې ویلو سره د پړيام کې چې آسمان آسمان نه د توحید او جنابات دی او ګشریک راځنه دان نو چې حق دې په احواو خو ايشادو پر روان شي د کوم زور نه دا وی دا کی دا کی هلو چې مونږ واهنه کوته به د خو کدی مونږ په سره دا کار شورو کو نو کو نه نو چې हात مخایشه تر دې پسیږي خو بس مکه اسمان روان شي مطلب یا دا شکه کړ الله دا فرض ولا د اثبات کلیش اذن ازولي خبرو منه دي چې زموږ اسمان بل اتيناهم بذكرهم بل کې مونږ راو لريتا ذکر ددي واذن سي حددي بہرمان ذکر ہم اور اذن تذید افضل ذکر نہ اواز نہ مخلاون کی دی دیان لسمی <تصفح> کم چکم ذکر تذکر راغلہ دذیده لپاره به خیر دا دا دی دی. <تصفح> او پیدا دغه نه مخواړم ان تسلهم خرجن ایاغ ورتا د دینه سعواز فخراج ربک خیر نعیواز رب استا غور دی تا خور دینه سمال دا لته تم نه وخت کنا چې د دې تنگ شوی او خبره نه دا عادت د خلق پدې نه دی خا کین نو قدرت کار دی فطرت کار دی چې کمه ونه د خضر نه راخلی اوزرم زيبا زوينې چرې کرا کې 500 روپې کاروان دې تا کې 500 روپې کاروان دې گزاره بناغست وغواړي ا جخه دې پېت لراوست نه هغه خوخي ا جاسو کو زره خلک یې نو بس داګه قصتر کو کې باد لګي مداوله تعالی دینه مال خو کو چې تا سره یې نه لګي په کار خدا کو کنه چې تا وانه کې دا دا غوا خانه دې کنه وسنه غبلش اند ان تسالهم خارجا حيات غالي دېنا سما لا دولت ستاوان چاندو تاوان <تصفيق> دې غالي خرج دې واळी فخرج ربك خير نو ايواز دراستا دې غالي يا بدر دركي دې دينا بنو غالي ها برس بچره چاتل اسنه ا دې با پس خیر الرزقین هغه به تر دې رزق ورکونکو و انک او او یاکنن دغه غاره بلی دی لرا الى صلات مستقيم و طلب د لاره نیری تا هډی رزق دعوت ته لو دیوج خیال ساتھھا وان الذین او یقیننا خلق لا یؤمنون بالآخرۃ جمان النار لی آخرۃ باندے ان رسلنا کیبون ذنی غللنا ھم قن ذکریدن کری اول تکیدن کری نا کیبون اول تکیدن کری نسپوریدن کری دراری سوال دشمن سے بچ دے دے او کہ خام خوائے ندار نورایبون ام سرشت وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍ او لِرْكُوا مُنْقَ عَجِبَا دِيبَان دِي سَزَرَرْهِ لَلَجُّو نخامخا ديبا ننووزي وخخيجي في طغيانهم بصر كشو خبروك يعمهون صر قردان باويت لذلك نزل سنصف هذا الشيخ لَلَجُّو في طغيانهم بس ننووزي بصر كشو خبروك صر قردان خبرناه وَلَقَدْ استکان ولرغبهم نو شویخ پل رابطا ملامت متشويخ فل رابطه صادر سنداش دې کې ملامت استکان دې نه پلو کېږي فل رابطه و ما يا ذرعون اني کولا دا ول له شغا استکانه تو تضرع کې فرق دی فرق لري چې استکانه تو د ظاهر سره تعلق او تضرع د سر سره تعلق ساتي نه په سره کې سره طرح راغلي په بدن کې کومزورۍ او فرکتا کیدلو اجدین اتلا حتا اذا فتحنا تردی پوری چمغه با است علیهم بدی ذا عذاب شدید چغا دا عذاب سختوا دغه دروازه ذا عذاب شدید چ سخ عذاب الوا هون دا عذاب سختوا اذا هم فیهم مبلزون ذا عذاب لی بدی کنه امیدو دار خیرنا دردی دا اتلثم سپات شغا نظم را پورې ذکر کړه د مشرکان جوګور وته چې دغه شانتي نوم د ایبونو نه راکبي که عذاب پراشي نو ماجو دین کې د ایبونو نه نه ډاکب نو خدا خبره قران مجید یمغه پاداب سره نیولې او خوسترین ذکر کیچ دی باندې نبی له سلام په وح کې قحتره باندې چې غدا او کړه چې راک دې سره خوشو و کاله بدی باندې قحته سشې نم انت او چه کل غاله و پریاده و نبیل اسلام دعوه و پرخ بیا پی کاله باد شو خوشحالی پی راغله او او اگه تکلیف تلر شو او بیا اگه لو خوش الان بیا اگه زور کارو زړ زور زور امام و زورت تزرده تراوی وی او قرآن و مجید زکا ویخا او چه دروازان پی برا نستن رو دی بارکی مفصرنوی چه او داخیره تاظر دا دی دی بشکا په تامل لدیم ستجه آزاد پیرش هغه داو چې دروازه په د جهاد پرانستې شوي و سره شورش دی بیا چې ته دما کولې دې نړۍ مانځل کې وزیره پیدل ها دا بلګلوه آزادو خو یو نه قیدل نه ها موږ شو خپل موږ شو کارو مشره کانو عادتیکنه دې ده په ر سلورم باندې کارشه په نظام تراخره باندې کار دې کې دلایل عقلی دي دوه قسمه او عقلی اطرافي صداځري چې هغه مغزري بس نه شانت د عقل دلایل چې نو انسان کار اغستې نه پويږي باندې دام دري او دري راځري چې داغه مجرمنا مخالفنا تقوس کې چې تو وایا لازمه که اسمان د چاره نهغه بووي چې دا اطرافي دلیل له ها اول و هو الذي الله خزاته انشاء لكم السمع اذا فعلت فضل باراق وغونا ولا بصار اوسترگي والأفعد اوزرنا قليلا ما تشكرون اذا فعلت شكره جدا فالتالي الله تعالى منه فعلت فلن تسل نظر نکوه او رحنا سوچ نکوه دمر شكر نا دا فعلت قليلا ما تشكرون دا اول دليل عاقلي محضر و هو الذي الله خزاته ذرا <سؤال> اګوم چې پیدا کړی اده سو په ارض بزمکه کې ولایت افشرن او د بداسو غون کړی شي درې او الذي الله <سؤال> غذاته يحيي ويميتو چې ژوند دې کول کې هم لکه ولکه او له اختلاف لې ونهار او د پاره د شپه او د ورځې ترصرف دا غده افلا تاقلون ته دمنه سوچنه کوي دا درې د لايل عقلي چې سوچ هوګا الله دې لغو او زره در کړی پهستغو ل دلوه د حق د لالووينا په غګونه اوې دلوکه په زلمان د سووج بکوکه غي چېته سوچ کوي هغ غپله خبره ډی ده جرقال قال اوولون ژ داغ جويلوړ بهو خلکو زجر د پین کار د قیمت باندې قالو و هظمتنا کله چې منګمره شو وکنا تهرابا و ظامه او شمونګه خاورې وړو کې رااستته شوي. اينا لمبعذون ايخا ما خامهم بجند کول <سؤال> شو مونبيا پورته کول شو جنديبا جته ونيشو لقد عايزنا يقينا وعد كلي شو ومصر نحن مصرون واباونا ابلانا زمونصر هذا دعوه در قیامت الا پورته کد من قبل د ناګه دلایل عقلی خو نه مننه نوسته تاسو کې څه خطر تواي اې درافيدلایل ښا كله من الارض هوا يردا چا د پاره د اعظمکا او من فيها اسوج پدي کيري ان كونتم د عالمون فشرتا صوييگه ايله مو یې کنه دا رچاري سيقولون لله وايب دي خاص الا د پاره دي دا جواب وک کنه بیا ته وای قل افلا تذكرون هوا يردا ااتص عبرت ناخله دا کار خبره ده برابر کنه چې زما کا اسوک چې پدی کی خاص د الله د پاره وي او دا ټول هغه چلی نو دی اوس اس کی او بونه چې باندې پیدا کو نو دی یو موټي خور نه بیا نشي پیدا کولی قل ما رب السماوات هو هغه ورته څوک دی رب ما رب السماوات السبع او دی رب د اسمان نو وواړو او رب العرش العظیم او څوک دی رب د عرش لوی سيقولون نوای په دې چې خدا تعالی ده پار دی هغه رب دی قل الله دمر در کې ناراضي چوا لاس من ارش داګه په اختیار کې نو تاسو به ته نه درم قل مم بيديه و ويردا سوک ده هغه چې بل از ده کې ملکوت اختیارات ده هر یو شی بادشاہي ده اختیارات ده چاري اتصرف را دي پک یوخه وو هو هغه پنا و لا يجارو عليه اپنا نشورك اغا بانده چال را اغا چال پناورك نسوك و تقلیب و نصان نش رسول و لا عليه اجد اغا مجرمی نهي سوك و لپنا نشورك و لا يجارو عليه اغا مجرم لسوك پنا نشورك انا نکتا برئران انا اغیوه جلی و نسو محمد به اخلاصی صل اللہ علی و صل اللہ او اجاگئی و نسو شیخ عبدالقادر جلانی بیتر که هغهونی وی نو باس بیا نشه راغلاسه او سوچ کې دې خبره ده داسمره د شرک ناډه کنا وړاندې ولا یو جار علی چلایون نس نو کو له پنان نشورګاګه مجرم چوګرځي کناسو ان کو ته د عالمون کې چل تاسو په یګه سیقولون لل الله ویګی کنا وايي هاذا قل فان تصحرون تر دوا چې کوم بل در باندې سحر وکړي شو ا کدا دلعله ورطوه نو کیدی چې ځوونه خلق تاته وي چې لکه څه جادو لري نظر ها اساس سحر در باندې وکړه دا دې کلمه په خبره کې بشاد اعظم آسمانه پیدا کړی نو اختیار دا دینو تا ول اچاله ورکه یې کبي مارېخه ټول دا په اختیار کې لکه څه سحر در باندې وکړه اوس بدیدا وي ا قرانو مجید چې وي تاته وي چې تورته وای فأنتم تسحرون دا صاحبانه څنګه سحر کلې شو چې دلایله مو غوړې ده خپې بوه سوې کړه ورو مو کو ا د ژوند د شرک د نقصان نوزي ابي مارې نوزي نو دا صاحبانه چې سحر کلې کده سدي چخکارا دلای ذکر وسو وضاحتو شو نو ردینا بس چوسړې نه منو خو ورچ پاګه بدره سحر شوین نو سحر په حقیقت کې په مشترک باندې شوي چې دا د شرک نه ناوړي دی دی او ولطا په حق برستبان دې ځان لګی چې دا پدی باندې صحر شوي ده علا ظاهراندي علي بن ابي الحسن تبارك الله سيوي کنه بل اتيناهم بالحق بلکي مونږ راولې ديتا حقو رد شركي تفريعا على ما سبق مخکې ذکر شو په دې ټولو په نتیجه ذکر کي تفريع او باغې کې ترديد د شرك بلکي مونږ راولې ديتا بالحق حق بيان د توحيده پاین نه حمل کاذبون او یقین اندې خامہ قادروغ جن دی درو کوئی په بل خبره کی سوې دی ویل لازم نه ولدنی وللې نیازبینو نزا ولې شتا ولې لازمې نه خلق কই وو تفصیل کې قران د دې جملې چې دې دروغ ویلې نه الله حق بیان کړو د مخلوق ته و دې فرستو آیات کې یو غر د دې شرک اور اگے تفصیل لے بیان تو توحید اگے تفصیل اور رد اتخاذ الولد ہاں یہ تولے میں تفصیل الله من ولدن نذنی ول اللہ ہے ولد ہے اس نیازبن دا خبرہ مشترکان دروغ وی دیو وما كان معه من نشتري صراح اله مشرید الله صلى حس ال الا بل کچری وی اذا ذهب فدق وقت طلبو كل اله ارئ الى بما خلق څراځه مخلوق څخه پیدا کړي لکهره بيزان سره روان کړي چې راځي نن ولا على بعض او غلبه وکړي وا باندې چې ډېر عالی هي اسرائيل نو ګوره قبل اله خلق بيزان سره خپل روان کړي لکهره اي چې جوج په قبل له باندې هم لوګو چې پدشي الله وحدہ لا شریک لہده ولا علا بعضهم علا بعض <تصفيق> غلبہ بکلو حملہ بکلو باز باز باز بانده سبحان اللہ عمی صفون پاکی دا اللہ لگا دا غصنا جدیوائی جدیو یا بیان ندد شرک اللہ ردین پاک عالم غیبی پوزی بغیبو و او پخکارو دا مقی سبحان اللہ بانده عطاق دیکھنا صفات کی داگی اگر موصوب تنو عرب کی داگی پا شام گا عالم الغیب په دې بغېبو اغه پاک دی چې په دې بغېبو او شهادت او بښکاراو چې باندې نظر کې سپټه او ښکار دی کنه فتعالا مغذیرت عما یشریکون لاسن جدی وسره شریکای یو دې سیفون باندې اوکړه اول رد شرک فل علم یو دعاګان ذکر کې روستو کبو مشرک مانے عذاب رازی نو جتتے بچی ہے صال کوا عذاب استقامت حاصل وی قل رب امہ تریننی او آیا ای ربا کچھ ریخی ماتتو ما یوعدون اگ عذاب جدی سر وعدہ کی گی رب ای رب فلا تجعلني في القوم الظالمین فس مگر دیمہ پا ظالمانو کې اللہ کب دی عذاب رازی نو جزو گوری دلتا میمہ اماد دی و ان على انريك او لكن منغا پاڅ باندې جو هيي تاته ما نه ايدهم غعذاب او چوادې کوم دي سره استا استا پر جون کې پدي باندې ناراضي او تاته خيو لا قادرون خامخا قادر يو الله وي مونږ به بل څوک نه دي ښا دي د شرک په تصرف الله وي قادر يو عذاب او دخول سگران الله خو تر سوچي نو استاد پارا حکمدار چته خپل کار کې تباره کې کچ نراولې اذهفاع باللتی هي احسن والصیئه د پکوا پغه خبره سره چې هغه راخې استاد بدایلاره کلمره توحید باندې شرک د پکوا عاطوی باندې جدی سولم د پکوا اجازه صبر باندې جدی دات دا دا قالیب د دا پکوا خوغو خپل اخلاق باندې الفاظ باندې د دې نحن أعلم بما يصفون من خفو يقول فاغصباني شدي بياني وقل ربي اوه يا ربزما أعوذ بك من حما ذات الشياطين زبنا وعلا بتاثر ده حما ذات الشيطان ده وسوسو أفكرون الشيطاناننا وأعوذ بك ربي أن يحضرون أو زبنا وعلا بتاثر شدي ما تحاضره هل زبنا وعلا؟ ده ما تنا اما کما وخت لپارهnike واغله سمره بهترین دعاړه د شیطانانو نه د امن د پیریاانو نه د امن ته دا دعاکه دعا رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان يحضرون دا وایته ته دا بیا د مسل راشه خودلی قران خو دی لري نحق بندگانو د پارخه کله حدیث پاک کې ویلو صدا سه وایه اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه زفناه ولم تلاسره اغزات شوردون كي قوة ده الشيطان رتدشي بنا داقة دو ارقص مشاره وصوصينا داقة دو يخوش داقة تي صوص نقصانات تي نو داقين زفناه وارا قداغا حمزه نفقه نفثه چه سكي کنا نالازر داقين <تصفيق> أو و هذا بل دعاء خوله النبي عليه الصلاة والسلام يقولوا اللهم اني اعوذ بك من الهرام و اعوذ بك من الهدم ومن من الغرق و من الغرق و اعوذ بك ان يتخبطن يشيطان عند الموت اللهم ذا بناغوانا بتاثر دبداوالنا او پناوارم پتہ سره ده وړاندولې دونه څو سره باندې وروغور او پناوارم دغه راکېدونې چې دا بو کې یا سکی او پناوارم پتہ سره ده دینه ايت حبتاني الشيطان علالموت چې دا شیطان د مرګ په حکم له ونين کې ګډوډن کې زګ دې وره باندې دغه حمله کوي چې د اخري وخت ولابقې خرابو کې نقصان دیو کې نماز بیا کو ډيرا ګرانه دنیای کې هوبالته توبې دا اسلام کامل او شبیہ غورنه کوي دا د عاگانی رد کول اسان هم قرآن کې دا وی. رب اعوذ بك من همزات الشیاطین واعوذ بك رب ان يحضرون دا حدیث دعا جات بولنی یادېږي نو قرآن لا کو اسان نه کنه او ډیره بهتاره دا دعا وایي دعا يا رب نه نه اذا جاء احدهم الموت پر دې پوره شراسیه تند دې تا مرګ حتا نماخه سره کوم ځای سره تعلق ده نو فقریر ذکر کوي شاهد القشا چې دا مخه کی آیات کیوې نحن اعلم بما يصيفون من خبر یو فغتو چې د مشرکان وایي چلا وی مال ندير خبر نه پاکی د کنه سبحان الله عما يصيفون ندیجه کوم خبر کوي دی بلګيای دا وای دا ثابتې خلقته بو باطل سره تردی پوری چوتندبکه مرگ راشه تر مرګ بګورا په دې کله کې حال را بیرځون وايبا ا رب ما واپس کې ربي رجعون ا رب ما واپس کې چرې موي ښه لعل عمل صالحا دې لپاره چې ز عمل کوم نه کوي ما تارکته هغه دنیا کې جما پرېته دا کلا چرې دا سين کېږي ته به لګيای استاد خبر نشم نه لیکه انها کلماتن یقینا دا یو خبره دا هغه قائل او هاجدي او ينكر داغي داغه یو خبر را دی په خلک کې سو حقیقت هغونشتا سو کابلته هغونشتا دي د دنیا تابع راولې ګلې شي ادا خل اوږه تا یلم رغلي دنه تمره چغره جوړه کړه راد بيرجون چرا څنګه بدل شي دا تاسو سوال کړه څنګه دوه هغه چرا بيرجون یو ساتته تو جامه زغره تر نو یا غو د تعظیم دواجن او یا دې وجه چې تقریر دی پکې چې دې بیا بیا وي بیا بیا وي. نو دا کولا تا یې نارغولي دو اته خبره د ملک نه اخو نور سدي و مې ورا یېم برزخون او ما د دینه برزخ لري الا یوم یبعثون هغه روز پورې چې دی به پورته کول شي داګه حالاتوب یې دینم صاحبي نیو مرغ سره ده بیا دم را بیا افسوس شورو ک نور کې لجي برزخ ته نو نه ده که یې سورې په لای کې فلان صاحب بينهم نبا نسبنوي اورشٹیوی فلولیوی بینم بمیا ددی کی یوم دین پتہ غرزمند ولایت ان بلدید یوم اللہ تقوسکی ولایت سائلون او لوی تکبر نام پر ناراضی کھ فلان صاحب بینهم نبی چه الا نسبي و سهري ها زمان نسبه ازما خرګني دا داو بکار رازي الله عالم ار عمر رضي الله عنه ابي علي رضي الله عنه الرسطا مو كلا همي کل سومه علي بن ديره بار جذب دي کي راشم هو د مشرکان خپل ولي بکار نه رازي ازغه د خپل لمؤمنانو بندگانو خپل ولي بکار رازي لکه ویلو کنه الذين امنوا وطبعتهم ذريتهم بايمان الحقنا بهم ذريتهم لا برست رازي يومك ايات ذكر شو لنعرف ابو الوليد ابو بكر رازي اوقات ككل ايمان وي ايمان النبي ادار ابو الوليد ابو بكر رازي هم ان زقلت موازينه بس حسبت دران شو وزن ند فاولئك هم المفلحون دا بشارت دي. دا خلق دي دي كامياب دي. وزن درن صد ني كون بس كامياب شو ومن خافات معوااضینو آغزوک جپ شو تول د و د د ف الذي نخ ضرروان و دغ خله د توانی کلدي پلزانونه في جهننممه خادون بجهنم کے بديها میشي خللفحو جووه هم من النه سوضبا مخو ددي لا وور و او واسرینې چې ځان نامته ورنځ دی کینا یا اگر مې ابو ولر واخلې پلوخي کې ادي ته راځي کینو دا کته شونډنه دا بوم په څیګه ځلاندا بچین تر نومو پوري بازاران او دا بار شونډه بیرل شي په بارا درکا پاره پوري داس دی وین وینکی سزا لهون فيه حالعون او پستا کې چې سره منه هغه دک شانتي و بشک الله اللہ جنوت اللہ بنا رہا کہ مسلمانان <تصفيق> علم تکن آیات جو رمی اورا دولی دا ولا دازم ر سزا ور کیگی علم تکن آیات تولے علیہم اینو آي ایاذ نظام جلستش پتہ سو مندے فکنتم بہا تکذبون تاسو بارے باندې تکذیب کاو تاسو قرآن پیجندو آیاتون پیجندل جدن اللہ طرف ناراگلی کنا تاسو خدائے تکذیب کاو کنا تاسو کو نہ او تاس و تارو کتاب نوی نو دیبا چگه که چو حدا که شامون در بدبخت امون خو گولا مون خو گولا مون خو گولا شده قران دمرا شانده شده دو خلاف پول و تغذیب پولو بانده دمرا سخته سزا قالو دیبا چگه که ابو آئی ربنا ایر غلبت علینا شقوتنا غالب شویو ها مون بانده بدبختی وکنا قام الضالين او موږ قام گمراهان وسو مند دکنه وی چې موږ بدبخت یو چې دا قران روز اقرار وکړو د څه جمال او پیدا کی او ورپسې وې ربنا ا رب زمونږ اخرنا رستو کې کار تا تکذیب ظالمان تو اوس ولې ته ظالم نه اوس ته اوس ازلم نه لایته روز توسي بیا به نن سره جوړیږي فإِنَّ الظَّالِمُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا أَبَاسِمُنَ دې جهنمنا أخرجنا من هره دې او تل د دې او دنیا تا او باسي بیا نړۍ دنیا جوړه کا او مونږه غا فائنو جنا ساين نا ظالمون کشر مونګه واطش بیا دې کارتا نمونګه زالې مانيو او څنګه دې کرکې چې زپینزون څوکاله په وروډیته جواب ناراضه دی بدکد شوی وې اته بیا جواب راشي ناغه با څنګه قالق صعو فيها ابو يلباگو چه خاروسه په جهنم کې ولا تكلمون خبر مکه ما سره قالق صعو فيها په کې سپکوره سوشه په دې او بس لري ذکر کئ چاره بو سپه коре کئ او غلی انداشه وتیخه که څنګه خلک و کورشه زلدن هغه معنی قاله صوفیا کورشه په د جهنم کې تاسو بلکد سپه غافل په حق پرستو پسه الکد سپه درکې خیره سوچې د ویلو د باذ باذ د جهنم سپه سیرم چا قاعدو کې بدعات کلوخه معتذله وغيرها نډيریشت یا په کار دي د ګناهون نه غوري انه کان فريق من عبادي يقنا و يا لا زماد بندگانونا يقولون يا رب زمانه آمنا ایمان راوړې مونږه تاسو فیر لنا بغنا او کې مونږه ورهمنا ارحمك مونږه بندې و الذ خير رحم کوونکو ناغي ودلواږي بدا دعا کولا حق برستو سوال بكود الله نه ناغي بدا وي اودي خلق وبر پر خاندل فتخذتموهم سخريا پس اوله ولدا سودي لره پټو کو سره حتا انصاكم ذكري تر دي چي به گستا اسونه ذکر زم ما تاسو به دمره مشغول وي داغي په خندا او پټو مسخرو کې چې زم قرآن قران یاد او عبادت ديدني يرګل تاسو په پله خزه کو چري کې پور تااسسوز مره کوله چې لیا به او زما د ذ ک د سره غ نه اوقر تن نه رالیکن تاسو هغ د قتل هغې چېین هې نه قتل چا غ مازه کو وکن من هم تا د حکوون او تاسو چری پورېبا مخل پر پورې چې چا خ وکړکن نه نو دهغې خوډیر بج حال خو مج د سزا ک کې که نه تاسو غی پورې ننزاگی لغپل بدلورکوما اتاسو بور اني اینی جزایتهمو لیوما یقینا ما, ما بدلور کردی لرانن رز اما صبرو و دی وجه چی دی صبر کردو انهم هم الفائزون شیقینا دی بوی کامیابو دی لمن فوز ورک داخرت کامیابی مولورکو او دی سر غم دیروزی دی سر دی چنیک آمال کل اتاسو چو ایکنه نیوگو دی سر غم نو ابل خواه مقابلی کولی د مومن صفات خمق که ذکرکو چه من خشیت رب بهم مشبقون اغیر اخبر رب نیری دون کیلی دا صفات ذکر کردو خفصریو دا مومن صری نویلو حسن بسری چه ان المومن جماع احسانا و شفقتا و ان المنافقا جماع اصاعتا و امنا یو خوا مومن دی نگور اگر دو خبر رجمکل دی احسانم کی خیستا عملم کی ابل خواه پسرکی یرد چه سبر ا منافق څلې چره ناغه کې عبادت ا دې خپل کما اند چې بس بیغه مادي د الله د آزاد نبی یری زکر ته ویخه چې دې زمن بدلا ورکم د صبر دیږي دې کامیابي او استادو مسوځای قالکم لبیتم او اوه لا با کو تاسومره وخت هر کو فل ارده پس مګه کې عدد سنین پس مارد کړو نو څو کال مخه تیر کو خالو لبثنا ابو ایدی او من یا ارواز او بعضا یا او من یا بعض, بعض اروازا سلکه غنتیسا فس علی العاددین فس تپوسو که دشمار که انکونا کم ملائکو چلی کل کردی دا غین تپوسو که منو یا ارواز یا يا همارواز ترکلیدنم خالو دا لگو وخمتاسو دا اللہ عبادت نشکولی تاسو لگو وخمتاسو اللہ نعراز دا مطلب شخوا شکورتاسو د دنیا د عمر د وجنه دا حضرت سره مقابلې کولی باغې پورې خندنه کوو دا اخر د تاسو سره وختېر کنه نو تاسو راای لیکنه مخامخولار قیامت کې تاسو به انکار کوو نو تاسو څومره وقتیر کو کل بابا عذاب باندې تلوار کولا چې مولا عذاب راو لا نه تاسو څومره وختېر کو څومره وخت انتظار تاسو کچې ستړیش و او کړي نه چې عذاب مو وختو ها زړه ته ملون شو داګي بووی چې الله خو یا باګر روزون ارځیش کو نه او کته پوسو طاله الیابستم او تاسو نه دې ته کړی الا قلیلن لو انکم کونتم تعلمون کاش تاسو پوهیږئ ګټاسو کې سن سه علم وي علم کو دې لوي برکته نو داسې کار باندې کو دومره غفلت باندې وکړې خان دین ارستو ذصورت اخر پوره چکه مای اتنه دي نو فستره نو دې کار چ دې ډېر فضایل راغلي دي په حديثو کې او دی دی چا چې ویلي دي د نو تجربه پېښې بدن چې را پیدا دا پکې ښا ا په حساب تاسو ګمان کوئ انما خلقناکم عبثا شیخنا مون پیدا کړی ته تاسو عبث تاسو ښی اللي چې ا موږون پیدا کړی وانکم الینا لا ترجعون او یقینا تاسو مون ته واپس نکړی شئ فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ دعوة التوحيد ذكر الله أخير تفصيل صلى <تصفيق> الله عليه وسلم سورة اختتامهم بدأتنا فَسْ أُجَدْتِ اللَّهُ بَاكُ وَبَادِشَادِ حَقُ لا اله إلا هو نشتر الائق دع عبادت مگر خاص حق دعا رب العرش الكريم رب دع عرش عزت مند وَمَن يَدعو رد الشرق او رد الشرق في الدعاء هذا طول سورة جميع ذكر شو فاقه بانده اخری خلاصہ داونه 4 دقه اغه سو کو شرابلی مع الله اله الا اخر دا الله سرا اله بل لا برهان له به لشتد دلیل دل راپه دی باندې و شرک باندې دلیل شتنانو دا یو الله پر امادش دلیل شتنانو اتا جوا یا دلیل لري چې قران کې الله وی لري تهنا مننو داس شو غافر نکوم زوی دی ته خو آیات هوا ایا پیغمبر رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و سلم چې ویلي دا هغه څوک نه مینه تاسو چې کافر نو ټیک دا وایي چې نبی رساله مینه څوک نه مینه کافر کوم ځای ویلي تحدیث وایا ته الله ویلي دسوکه نه کافر او ټیک دا ته وایا کوم ځای ویلي دسوکه څنګه مینه دا غوځه لا برهان له به اسې ګول مولا جفی را ګرځم دلیل نه دی دلیل د رب د باندې فینما حسابو عین د په یقینا حساب ده ده د خپل رب سره دی دا نور خلکو حساب بچا سره یاره ته ټول خپل رب سره غوډه دې ذکر کوه امام راضي رحه مولا وی دی چې دغه د اجر ام ډیر ناکاره دی الله وو دې ما ته پرې ده دلبر سدا ورکوم زه سره حساب کتاب کومه چتا غیر الله لمنت کوله اوازونه دې وته کوله اپه شپکه دې وته را مازه شوي دروازه دې وتاوی هتو خه تا سره دېلو کار <تصف> کوه چداز چاګريره د حق پرسته نه من بیا راشت اي بارو جهنم دي نو چون کې 100000 ره نه الله به صاحب په ماي څنګه چې د ورځې یاد بعد نور اعمال او اجر لري نه الله <سؤال> وي زبول <سؤال> اجر ورک نو دلته کې داز کداسی ويخه انه لا يفلح الكافرون یقینا شاندار لکامیابي کې کافرانو وقر رب اغفر وارحم اوایا دعا کا اي ردا دخانه او کې که زمانہ سبحان الله شرین الله ثلاثه بخنه او مونږه تاسو ته دعا لکه نبی رسول الله مخوستانو نو تعلیم نه پاره او دغه بیمار ته به وچته دے وارحم ارحم را باندې اوکا وان تا خیر الراحمین او ته بهتري درهم کوونکو الله ما باندې رحم وکړه نو دا او ځفه کول او دا ویل کمن زفت ويې کبلار روانې ځان لوي چا پیر نظر حفاظت په پکی دغشاند غیباتونو چغلونو او فامن بس واید ایتو نبی بیا بیا چې څومره ته ویل شي د دې الفاظو زمناسبت د وجنا مفسرین او غدا ذکر کول و چې نو ویله سلام وبک ابوبکر رضی الله عنه تقولي ډیر په سره او ډیر تاکید په ورته کولو هغه ویلو چې ته دا سوایا اللهم انی ظلمت نفسی ظلمن كثيرا و انه لا یغفر الذنوب الا انت وَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً من عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تا دعاوائی بیا بیا نگورا مقام خزکر یا روئی جبو خصوصیت سر اغطت ویدوخا واخر داوالی محمد دا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بجنات لعلكم تذكرون سورة النور نزول كي بسط سورة الحشرنا مخي سورة المؤمنون كي صفات ذکر شو دا مومنانو دے صورت کے اوصاف قبیح حضر کرکی دا منافقان و خلقو مخ کے صورت الحج کے صفات ذکر شو دا مشرکانو صورت کے صفات ذکر کرل دا موحدینو صورت النور کے صفات ذکر کے دو نما بقینو درشان مخ کے سورۃ الحج کے مومنان اور کو جلہ مو حاجهانو گرځے استا عبادت گزارو گرځے مومنون کے سوالو جلہ جنو ایمان سلامت کی جنو بہترین صفات نزل کی دل سوال لې چاله موږ تا نور راکه او نصیب کې تر اخره بوره قیامت کې وو مخ کې ذکر د صفات مالحو دل دا ذکر کې د صفات منکراو د ثورت مضمون او دعوه د اجتناب د اوصاف منکراو او رد درسونو ما ته با ته داشان منعاد عارف او صاحبونه سبب ګرځي د فحشا او د بد حیاې په دنیا کې دیسورت کې دوا هڅیره او باندې کې مختلف بابونه لري اول حصہ تر سلور درسم pore پدې کې درې بابونه ذکر کیږي اول باب لصم ایاد پوره دیکھ قواعید دی ده دفع دا شا دفع شاده پاره چه بحیعی اول باغی کدی لا ترحمو علی الزانی بدکار سڑی بند رحمو ترس مکوه دویم دافعیل ده دا بدکاره نخایی ده مومن سرا نفرتو که ده ده احل چسوگده دریم حد الرامیه بهځایرا چا چې بلبان تههمته لگاو او په دروغه تهمتوي نو قذف بولاوار کې حد په جاری کې اتیا دوری یو ہے چې بیا او څلورم ذکر کوي حد لعان څخان په بل حد باندې تهمته لگاو نو هغه مې اوس کې د لعان مسل را دغه و اصول ذکر کوي چاغه سرا فحشا د فقيه اگر اوس ته باک راضي و دې ده کې بزاجر ذکر کوي زیات تر اگر خلق له چا حق بارسته باندې باندې لګي دې ده په اړه چره مسئله بزا پاتشه او دې ده امشن کامیاب نشي د صورت په تدیا کې ترغيب ذکر کوي الا تعميل الاحکام چله تم احکام دا ذکر کړي دې صورت کې نوغي باندې عمل وکړي دې دا پارا ابتدا کي ترغيب ذکر کړي سوره انزلناها دا زموږ شان سوره ته منزل کړي دي لاله وافرضناھا او موږ فرض کړي مسلمانانو باندې لازم کړي دې احکام پر اذکرون دیر احکام اندازه کرون دیر احکام چقدر مومن مسلمان دو وسا و طاقت مناسب دی آغی من عمل کولو سره د دو, دو جون خیسته کیگی دو بازی نا زان بچ کولو سره د دو, دو اخلاق او جون خیسته کیگی د دیر شان عظمت دو جنه و سورتون سورتون خدا قران مجيد طول دي خدا بارے کړه راز مشان دي چې ابتدا یو کله په نوم د سوره سورتون چه دا ډېر راز مشان سورت دی چې مؤمن مسلمان په یوه حالت کې د دینه جدا کېدې دی نشي مبارک کېدې نشي بلکې دا سورت بس دا کوي نه نه وکځ نه نه نبی عليه الصلاه والسلام حکم کړو چوهه دا سورت النور کله غنانا ہوتا ناریناو زنانا بدا زکری او داو پاکفل جن کراولی زکیوی صورتن انزلنا پلا معنیون دا صورت لغوی اچتوالی و دیو سیز اگا خیلی درجی تیویلیش دا عزیم شان صورت تی مونا زل کرر دی لرا و فرضناها مونا فرض کرر دا و انزلنا آیات بینات انا زل کرر کې فدیکی آیاتنا وازحا احکام واضحه او کولاو لعلکم تذکرون لیدباراجتا سو یاد اوساته تذکرون او یبرت والے یاد اوساته تاسو ګره دا صورت ير دا احکام هم ير نشي زکه اول کې دا وې ها لعلکم تذکرون دې کې دا څه سبق دی مؤمنانو مسلمانانو ته چې بل کوله غوړو له نه او حال کې راغه سلور قواعد ذکر کړی اولدارینا حکم دے حد دےنا بدکاری چاو کرا سزا ولا ورکه او پاغه سزا کې رحم او ترس م کوي الزانیۃ والزانی فجلدوا كل واحد منهما مئه جلد بدکار زاننا ا بدکار څلی هوه ار یود دین سنجوری ار سل دریوا ہے دے سزا ذکرکلا دا اغی مسلمان نارینا و زنانا چریکی حصول صفات وی یو دا چے ازاد وی و لامنی در امدہ چے عاقل وی نا پواؤ بیو قفو کمکلنی او در دا بالغ وی نا بالغنی در امدہ چے نکاح یہ نوی شوئے او پینزم دا کنکاڑو شوی اولا لدل قتل وان بسترینی شوی ایبیت سارا او دایسی سری دا پارا یا زنان دا پارا دا حکم دے فجل دو کل واحد من هما میعت جلدہ شددین یو یوتن سل دوری ہوا ہے کچر عزاد نئی غلامی نبی دا پارا پانزوز دوری دي پارا صورت کې مقی انزم سفارہ کی راگی ذکر شوی دے آقل نئی، بالغ نئی، ناقو مکلف نرده سرنه دقشان تی پا دیو صفاتو مانده یوتن برابر ده ازاد ده، آقل نئی، بالغ ده او نکاحی شوئی ده ام دسترین اوم فارغ شوئی ده نو جتا محسن ویده شی واجشوئی ساری محسن کدی بدکاری اوکی ذناکاری اوکی نو بدوان دی بیا را جام دی پګاټو باندې ਸੰسارون دی رے سارول دی تر دې چې دی ختم شي باریک دا حکم ډېر د پخواني راغلو تا ورځ کې کرو او ترات دا حکم چې د حد دې را جام بار یا د شن قتل عامه بار کې که دا چ څنګه پتا وره چې موږ د قرآن او مسجد په خپل ځمنه کې راوستل نو شریعت محمدي صلی الله علیه وسلم هغه کوم مقرره شو هغه تو موږ اغلل دا نه شانت دی يهودو په یو مامل کې چې نبی عليه السلام ته راوړل وو اون پېسلو وردا شوه نبی عليه السلام په رجم جاری کړو او یا دې بلکه سمرپوری چواقیات را غلی نبی علیہ السلام پا جونکی یاد آغان رسطور صحابو پا جونکی لطولو قدیبانے عمل کردے دا اللہ سنت والجماعات بنزب. دا محکم پا زلدہ ادے کے بالکل اختلاف نشتانا نشتا چا اختلاف کردے آغا یاتون قرآن و مجیز ذکر کردو احکام بیان کرن ربسی ہوئی وانزلنا الیکل کتاب بالحق مصدق اللہ ما بینی من کتاب و محیمن علی چقران دا کتابون محیمن دے نو اشارہ دیتو چرے کے کم احکام دی بعد نو قران و مجید اگر اگستیں اگا پردے شریعت کیوں نہ تھی ہوتی اور یاری یواخ کے حالو قینکار کڑو دراجاں نا ہنار دے لان ہودرے منبر باندی او برہ تقریر ہوک ادا یات نہیں حد نہ سو کے اگا یاتون اوی چه داگه تلاوت منصف شوه ده و حکم یه باقی ده اگا علماو او ذکر کردو چه دا بلکلشتا الشیخ و الشیخت و ازا وزانیا فرنموهما یو او اده شوه مشر او داگشان یا زنانه چه زنوکی نغبر جمکولش اگه تلاوت یعنی شتام و حکم یه باقی ده نو دا قانون قران ذکر کردو چه زنانکار زنাকার زنانا اولذاس ذكر کی دشچدا ابتدار دین تعالی طرف نئی زیاد مسائل او کی سن رضیله طرف نئی اوجا شان زنাকার سال فجلو كل واحد منهما وه ار يدينا جلد صل ولا تاخذكم بهما رافته او نسي ذا صدره بدی باندي رافته ترس او رحم ان نرمي في دين الله او چالو د قانون دا الله کې د حکم دا الله کې ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر که شريعه تاسو چی مانرو له الله باندې پرورده اخر د دې سزا کې تاسو نرمي ونکه اته کو د باندې ده چې فطرت ته کنه چګارسم رغناګار زړی او د سزا په دوران کې د باندې سره کې سره راځي او قران وی ترا څو نکه باره ولا تا خذكم او نینو سی تازو لره در دو دوارو باره که نرمی و ترس نیاو پا دی تری قیزو ره چه در سزار دین آدو ختمکه او ویڑاوی